Bai, eskentza aberatsa urtero bezala, e... mota desberdinak, ezan artistikoak, izanan izango izan dira, bon, da antzerkia, gero zirkoa, zirko musikala, e, danza, pernet kompainia hor errizibitiko dugu, e, bi kompainia beldiatik, E, dirkifin eta leptibra taldea, hori da zirkoa, eta zinez memento e, hunkigarria, po em, poesia, e, musika dena, dena izanen da. E, baita ere e, palasoak, zenta e, badugu ikusgarri oso polit bat gizon bat bere sakurraikin beber eta lolo eta hori zinez sakurori ez eh, da eidazki eh, ez eh, eh, da sakur bat baina zinez personai personia da jokolari oso oso jokolaria da.